Kapetola 46 Selhání Během jarního období jsem zažil několik neúspěchů. První z nich představoval selhání hlavně v mých očích. Očekával jsem, že elštinu chytím poměrně snadno. Nic však nemohlo být pravdě vzdálenější. Temštinu jsem zvládl během několika dnů natolik, abych se dokázal obhajovat před soudem. Ale temština je velmi ukázněný, ospořádaný jazyk a něco málo už jsem znal z předchozího studia. A co bylo hlavní, temština má s aturštinou hodně společného. Oba jazyky používají stejnou abecedu a mnoho slov má podobný základ. Jelština neměla nic společného s aturštinou ani s jarštinou, dokonce ani s řečí a Neměla v sobě špetku racionality, byl to takový zmatený propletenec. 14 indikativních slovesných tvarů, vyzární škloňování. Nemůžete prostě říct kancléřovi ponožky, Kde pak? moc jednoduché. Převlastňování bylo záhadně podvojné. Jako by kancléř vlastnil ponožky, ale současně ponožky nějakým způsobem nebyly vlastnictví kancléře. Což značně gramaticky měnilo tvar obou slov. Jakoby prostý fakt vlastnění ponožek zásadně ovlivňovalo přirozenost dotyčné osoby. Takže i po měsících studia s kancléřem pro mě ilská gramatika stále představovala spletité houští. Jediné, co jsem získal, byla nepořádná změť slovní zásoby. Kápání dějových uzlů bylo ještě horší. Pokoušel jsem se zlepšit procvičováním lištiny s dochem. Ale ten nebyl právě učitelský typ a přiznával, že ze všech lidí, co znal, jedině jeho babička uměla číst uzlové písmo. A babička zemřela, když byl ještě velmi mladý. Druhý neúspěch mě potkal v pokročilé chemii, kterou přednášel Mandragův Giller Anisat. Přestože mě přednět fascinoval. Nedokázal jsem s Anisatem vít. Miloval jsem objevy, jež chemie nabízí. Miloval jsem napětí při pokusech, výzvu nových a nových zkoušení. Miloval jsem všechny ty lehádanky. Také se přiznám k pošetilé náklonnosti k používaným přístrojům lahvičky a skumavky, kyseliny a soli, rtuť a plamen. Na chemii je cosi prvotního, cosi, co se brání vysvětlení. Buď to cítíte, nebo ne. Anesat to necítil. Pro něj chemie představovala pečlivě vedené deníky a pečlivě zapsané řádky čísel. Nutil mě provádět tu tuté 34 čtyřikrát, čistě proto, že jsem neměl správně zápis. Proč si ta čísla zapisovat? Proč bych měl věnovat 10 minut za znamenávání ničeho, co mám do 5 minut hotové? Takže jsme vedli spory. Nejdříve mírné, ale žádný z nás nechtěl ustoupit. Následkem toho jsme po nějakých dvou jedenicích na sebe řvali uprostřed tyglíku za přítomnosti třiceti studentů, kteří na to koukali s pokleslými čalistmi. Přikázal mi, ať jeho třídu opustím, nazval mě nemožným danerákem, který nemá žádnou úctu k autoritám. Já ho nazval nábořadým suchadem, který by měl správně sedět jako písař v účtárně. Poctivě přiznávám, že na obojím byl kousek pravdy. Další selhání se dostavilo v matematice. Po měsících poslouchání felijných nadšených poznámek o všem, co se učí v hodinách mistra Balandeura, jsem se rozhodl rozšířit v vědomosti o číslech. Na neštěstí mě ušlechtilé vrcholy matematiky netěšily. Nejsem žádný básník. Nemiluji slova pro slova samotná. Mám rád slova pro to, co dokážou vyjádřit. A právě tak mě neuchvacuje aritmetika. Čísla pro čísla samotná mě prostě nezajímají. Vzhledem k tomu, že jsem opustil chemii i aritmetiku, měl jsem spoustu volného času. Část jsem trávil v řemeslech a vyráběl jsem bezkromného, který se prodal prakticky dřív, než ho uložili na polici. Také jsem hodně chodil do archivu a mediky a zabýval jsem se prací na téma o neúčinnosti šípence. Marvel na to pohlížel skepticky, ale výzkum mi schválil. Také jsem se trochu vinoval romantičtějším záležitostem. Byla to pro mě nová zkušenost, jelikož jsem předtím ženy nějak neupoutával. Nebo pokud ano, nevěděl jsem, co si s tím počít. Ovšem, teď jsem byl o něco starší a do jisté míry i moudřejší. A díky kulujícím pověstem se o mě ženy na obou stranách řeky začaly zajímat. Mé románky byly vesmě spříjemné a krátké. Nedokázal bych vysvětlit, proč krátké, leda bych poukázal na zřejmé. Nemám v sobě nic, co by ženu povzbudilo, aby si na mou společnost zvykla. Například Simon měl co nabídnout. Byl to nebroušený drahokam. Na první pohled nějak ohromující, ale pod povrchem cený. Jsem byl nižný, blídný a pozorný, jak jen si jakákoliv žena mohla přát. Vela s ním byla bláznivě šťastná. Jsem byl princ. Na druhé straně, co se mohl nabídnout já? Vlastně nic, ještě méně. Podobal jsem se spíš zvláštnímu kamení, který člověk zvedne, prohlédne, chvilku si ho nechá a nakonec ho zahodí, protože zjistí, že ač vypadal zajímavě, není nic víc než tvrdá hlína. Mistře Kilvine, zeptal jsem se. Napadá tě nějaký kov, který by vydržel přes 2000 let neustále sloužit ve víceméně neporušeném stavu? Obrovský mistr řemesel vzlédl od mosazného dílu, do něhož právě vypisoval runy, a spatřil mě ve dveřích pracovny. Na no jakém projektu teď pracuješ, Rela Rekvote? Během uplynulých tří měsíců jsem se pokoušel vytvořit plán podobně úspěšný jako bezkrvný. Zčásti pro peníze, ale také proto, že Kilvin, jak jsem zjistil, měl sklon doporučovat povýšení studentů se třemi nebo čtyřmi úspěšnými návrhy na kontě. Na neštěstí i tady mě potkala celá řádka neúspěchů. Měl jsem přes tucet slibých nápadů, ale žádný jsem nedokázal lotáhnout do konce. Velkou část z nich zavrhl sám Kilvin. Osm z mých nápadů už bylo uskutečněno dříve, některé už před stolety. Pět z nich, jak mi sdělil, by vyžadovalo použití run, k nímž Relar nemá přístup. Tři byly matematicky chybné a mistr mi rychle načrtl, jak by byly nutně odsouzeny k nezdaru, čímž mi ušetřilo mnoho promarněných hodin. Jeden z mých nápadů odsoudil jako, naprosto no nepřijatelný pro zodpovědného řemeslníka. Přál jsem se s ním, že mechanismus zkracující čas na nabití balisty může chránit lodi před piráty. Mohlo by při obraně města e, proti Vysemským nájezdům. Ale kilven nic z toho nechtěl slyšet, když se jeho obličej začal chmořit jako vůřkový mrak, rychle jsem opustil své pečlivě zaplánované předsvědčování. Nakonec ze všech mých nápadů zbyly jen dva rozumné, přijatelné a původní. Ale po týdnech úsilí jsem jich musel zanechat, protože se mi nedařilo uvést je do provozu. Kelvin odložil stylus a na popsaným osazný díl otočil se ke mně. Obdivuju studenta, který se dokáže zamyslet na trvanlivosti, hrala rekvote, ale tisíc let to je dlouhý požadavek i na kámen, na tož železo. Nemluvě o kovu, který musí snést vysoké nároky. Pochopitelně jsem se ptal na Cezuru, ale váhly jsem zda Kelvinovi prozradit celou pravdu. Věděl jsem až příliš dobře, že mistr řemeslných aplikací nesouhlasí s využitím našich metod v souvislosti s jakýmikoliv zbraněmi. Sice by jistě ocenil řemeslné zpracování meče, ale nesmíšla by o mě dobře už proto, že je takovou věc vlastní. Osmál jsem se. To nesouvisí s projektem, jen jsem byl zvědavý. Na cestách jsem viděl meč, který byl zcela použitelný a ostrý. Přesto se mi dostalo důkazu, že je přes tisíc let starý. Víš o nějakém kovu, který by vydržel tak dlouho a nezlomil se? A navíc si udržel ostří? Ach, přikývl ven bez valného překvapení. Takové věci existují, stará magie, řeklo by se, nebo dávné umění, které je pro nás ztraceno. Několik takových věcí se porůzno po světě, úžasné výtvory, záhady. Vím o mnoha spolehlivých zdrojích, které hovoří o věčně hořící lampě. Širokou dlaní pokynul ke sklaněným polokoulím rozloženým na jeho pracovním stole. Dokonce jich pár máme tady na univerzitě. Má zvědavost okamžitě vzplanula. Mo jaké věci jde? Kelvin se jednou rukou líně zatahal za vousy. Mám zařízení prosté jakékoliv galdrie, které nedělá nic jiného, než pohlcuje úhlové zrychlení. Mám čtyři ingoty bílého kovu, lehčího než voda, které neumím ani dostavit, ani zničit. Tabuly černého skla, které nemá vůbec žádné tření. Kus kamene podivného tvaru, který si udržuje teplotu těsně nad bodem mrazu, bez ohledu na to, jaký žár panuje kolem. Pokrčil mohutnými rameny. Tyhle věci jsou záhada. Otevřel jsem ústa a pak jsem zaváhal. Bylo by nevhodné, kdybych požádal, abys mi některou z těch věcí ukázal? v úsměv se proti jeho tvové pleti a vousům zdál velmi bílý. Nikdy není nevhodné zeptat se, reala kvote Quote, odvětil. Student má projevovat zvědavost. Trápilo by mě, kdyby ses o takové věci nezajímal. Ohotný mistr přistoupil ke svému dřevěnému stolu, na němž se bez hladu a skladu kupilo tolik napůl dokončených projektů, že se jeho povrch pod nimi téměř ztrácel. Onemkl zásuvku klíčem z kapsy a vyndal dvě krychle z matného kovu o něco větší než kostky. U mnoho z těchto prastadých věcí ani nemáme představu, k čemu by mohly být dobré, pravil. Některé jsou však pozoru hodně užitečné. Zachrastil krychličkami, jako když chce vrhnout kostky. Příjemně v jeho ruce zazvonily. Těmhle říkáme strážné kameny. Zahnul se a položili na podlahu několik stop od sebe. Dotkl se jich a velmi tiše něco zašeptal. Tak tiše, že jsem to neslyšel. Pocítil jsem nepatrnou změnu ve vzduchu. Nejdřív mi připadalo, že se v místnosti ochlazuje, ale pak jsem pochopil, očté. Necítil jsem žár výhně na druhé straně dílny. Kelvin věcně uchopil železnou tyč, kterou používal na prohrávnutí výhně a s rozmachem jí zamířil přímo na mou hlavu. Ten pohyb byl tak nenucený, že mě dokonale zaskočil, aniž jsem nestačil uskočit nebo se skrčit. Tyč se zastavila dvě stopy ode mě, jako by narazila na neviditelnou překážku. Neozval se žádný zvuk nárazu, ani se neodrazila a neškubla Kelvinovi rukou. Opatrně jsem natáhl ruku a ta narazila na nic. Jakoby nehmotný vzduch přede mnou náhle spevněl. Kelvin se široce ušklíbil. Strážně kameny se ovzláš hodí, když provádíme nějaký nebezpečný pokus nebo testujeme některá zařízení, řekl. Nějakým způsobem vytvářejí taumickou a kinetickou bariéru. Tahli jsem ruku podél neviditelné překážky. Nebyla tvrdá, ani zcela nepodajná. Lehce ustupovala, když jsem do ní zatlačil a na omak se zdála kluská jako sklo pomazané máslem. Kelvin mě sledoval smírně povaveným výrazem. Popravdě, Relare rekvote, než Elodin vyslovil svůj návrh, uvažoval jsem, že tvé zařízení na lapání šípů nazvou Menší stráž. Trochu se zamračil. Není to úplně přesné, ale lepší než ten Elodinův dramatický nesmysl. Napřal jsem se proti neviditelné hradbě. Byla pevná jako kamená zeď. Když jsem se podíval zblízka, rozpoznal jsem ve vzduchu nepatrné pokřivení, jako bych se díval nedokonalým sklem. Tohle je nesrovnatelně pokročilejší než můjší polap, mistře Kilvine. Pravda! Kilvin smířlivě přikývl a sehnul se pro kameny, šeptaje si něco podvousy. Zapotácel jsem se, když překážka náhle zmizela. Ale tvou chytrost můžeme kdykoliv zopakovat. Tuto záhadu nikoli. Zvedl dvě kostky na své veliké dlani. Jsou užitečné, ale nikdy nezapomeň. Přemyslníkově prospívá chytrost a opatrnost. My pracujeme ve skutečném světě. Zavřel prsty a schoval krychličky. Nechme záhady básníkům, kněžím a hlupákům. Přes všechny ostatní neúspěchy moje studie s mistrem Elodinem pokračovalo celkem dobře. Prohlašoval, že vše, co potřebuju, abych se zlepšil jako jminovač, je čas a odhodlání. Dávali jsem mu oboje a on to používal různými zvláštními způsoby. Zdrávali jsme hodiny řešením hádanek. Přiměl mě vypít pintu jabličné pálenky a pak přečíst tekamovou teofany od začátku až do konce. Po tři dny po sobě mě nutil nosit pásku na očích, což neprospělo mým výkonům v jiných hodinách, za to nesmírně pobavilo Vila a Sima. Povzbuzoval mě, abych zkusil, jak dlouho dokážu zůstat vzůru. A protože jsem si mohl dovolit dostatek kávy, zvládl jsem skoro pět dní. Když jsem se ke konci choval trochu nepříčetně a začal jsem slyšet hlasy. A pak došlo k tomu incidentu na střeše archivu. Nejspíš každý vyslechl některou z jeho verzí. Valila se na nás pořádná bouře a Elodin rozhodl, že mi prospěje strávit nějaký čas přímo v ní. Čím blíž, tím lépe, prohlásil. Věděl, že Loren by nám nikdy nepovolil vstup na střechu archivu, tak prostě ukradl klíč. Na neštěstí pak, když nám klíč spadl ze střechy, Nikdo nevěděl, že jsme tam uvězněni. Následkem toho jsme byli nuceni strávit celou noc na holé kamenné střeše, lapeni ve spárech zuřící bouře. Až časně dopoledne se počasí natolik uklidnilo, že jsme mohli zavolat dolů na nádvoří o pomoc. Jelikož se ukázalo, že žádný druhý klíč není, Loren zvolil nejpřímnější postup a nechal několik statných archivářů dveře na střechu prostě vyrazit. Nic z toho by nebylo tak hrozné, jenže Elodin si vymyslel, abychom se hned na začátku deště svlékli do naha, zabalili oblečení do nepromakového plátna a zatížili je cihlou. Podle Elody nám to mělo umožnit poznat bouři v co nejvyšším stupni. Vychra však byl silnější než čekal a odnesl jak cihlu, tak naše zbalené oblečení do nebe jako hrst listí. Tak jsme také přišli o ten klíč. Byl v kapse Eldenových kalhot. Sledem k tomu nás mistr Loren, jeho giller distrel a tři svalnatí archiváři našli na střeše úplně nahé a mokré jako utopení potkaní. Do 15 minut tu historiku znal na univerzitě každý. Elodin se celé záležitosti srdečně smál, ale já, i když už teď vidím humornou stránku události, jsem tehdy nebyl zrovna nadšen. Nebudu vás zatěžovat podrobným míčtem všech našich činů. Stačí říct, že se Elodin opravdu hodně snažil probudit mou spící mysl. Směšná snaha opravdu. A k mému značnému překvapení naše práce přinášela výsledky. V tom období jsem zavolalo jméno větru třikrát. Poprvé jsem stišilo vítr na dobu dlouhého nádechu uprostřed noci z Kamenného mostu. Heloden byl se mnou a vedl mě. Tím myslím, že je do mě dloubal lásadou jezdeckého byčíku. Kromě toho jsem byl bos a víc než jen trochu opilý. Po druhé se jméno objevilo nečekaně, když jsem studoval ve svazcích. Četl jsem knihu o ilské historii, když na mě najednou vzduch v prostorné místnosti podobné jeskyni zašeptal. Naslouchal jsem, jak mě to Elody naučil, pak jsem ho jemně vyslovil. Tak mírně, že se skrytý výzre pohnul, polekal studenty a vyvolal u archivářů paniku. Jméno se mi zmysle vytratilo o pár minut později, ale dokud se trvávalo, podržel jsem si vědomí, že bych mohl rozvířit bouři nebo zcela lehce spustit zahřmění, pokud bych si to přál. To vědomí mi muselo stačit. Kdybych vítr v archivu zavolal na hlas, Loran by mě pověsil za palce nad hlavní dveře. Možná se vám tyhle činy nezdají právě působivé, a já si myslím, že máte pravdu. Ale toho jara jsem zavolal vítr ještě po třetí. A po třetí to už něco znamená.